Темна фігура досягла вершини вежі. Лампи та свічки запалали по всьому місту, яке розкинулося внизу. Десять тисяч крихітних зірочок тільки на землі. І він міг вимкнути будь-яку, яку забажає. Це було просто. Він відчував себе Богом. Його дивувало, як добре все було чутно згори. Він відчував себе Богом. Він чув виття собак звуки голосів. Іноді небо сягав якийсь голос, гучніший за решту. Це була влада. Влада, яку він... Мав внизу влада наказувати, роби те, роби се, то була людська влада. Але зараз, зараз він відчував себе Богом. Він встановив ружо на вогневу позицію, поставив стійку з шести трубок і прицілився в одну із зірочок на землі, а потім іншу. І ще в іншу. Не варто було дозволяти ружу стріляти в ту же брачку Вона не була частиною плану. Голови гільдій. Ось був Едвардів план. Підолашний юний Едвард. Спочатку голови гільдій залишити місто без лідерів, Посіяти смуту, а потім постати перед твоїм протежем і вимагати Іди, керуй містом, це твоя доля. Такий тип мислення всього на всього стара хвороба, її можна було підчепити від корон та дурних історій. І ти починав вірити. Ха -ха, ти починав вірити, що старий трюк, як от витягнути меч з каменюки, є випробуванням для королівської особи меч із з каменя. Та у ружі було більше магії, ніж у будь-якому мечі і будь-якому камені. Він лежав, гладив ружо. І чекав. До міста увірвалося денне світло. «Я в житті нічого не зробив!» Повторив вуглеморд, вовтузачись на своїй плиті. Щебень вдарив його кийком по голові. «Підйом, солдати! Руки вгору, носаки вперед!» Настав новий чудовий день у сторожі. «Молодший констеблю вуглеморде! хутко на ноги! Маленький дурний троллю!» Через 20 хвилин сонний сержант колон оглянув війська. Вони порозповзалися по лавках за винятком Виконувача обов'язків констебля щебня, який сидів вертикально, щосили демонструючи свою корисність. Араз, хлопці, почав колон. Оскільки. Ано, слухайте уважно. гаркнув щебень. Дякую, виконувача обов'язків констебля щебню. Стомлено сказав колон. Оскільки капітан вам сьогодні одружується, ми будемо його почесною вартою це традиція. Ми це робимо на весіллі вартового. Тому я хочу, щоб ваші шоломи та нагрудники були і яскравими і блискучими щоб наші когорти сяяли. Жодної плямки. Де капрал Нопс? Дзеньк! Рука виконувача обов'язків констебля Щебня зенькнула обновий шолом. Його вже кілька годин ніхто не бачив, сер, повідомив він. Колон закутив очі. А де хто з вас буде... Де молодший констеблянгова? Дзеньк! З минулого вечора ніхто її не бачив, сер. Гаразд. Пережили ніч, переживемо й день. Капрал Морква каже, що ми повинні бути обачними. Дзеньк! Так точно, сер. Виконувач обов'язків констебля – щебню. Сер, що це в тебе на голові? Дзеньк. Виконувач обов'язків констебля – дуболом зробив сер. Спеціальний механічний шолом для мислення. Дуболом кашлянув. Ці великі шматочки використовуються для охолодження. Пофарбовані в чорний колір. Я взяв годинниковий механізм мого двоюрідного брата і прикріпив до нього цей вентилятор. Він забезпечив циркуляцію повітря і... Він зупинився, побачивши вираз обличчя колона. Так, тому що я вважаю, що мозок тролів занадто швидко, сержант скомандував йому замовкнути. Отже тепер у нас є навіть власний механічний солдат, чи не так? сказав колон. Тепер ми справжня зразкова армія. Господь мав проблеми з орієнтуванням. Він знав, де перебував, більш-менш. Він опинився десь поряд із затінками у мережі корабельних доків та загонів для худоби. Хоча він не вважав усе місто своєю власністю. Це була не його територія. Щури тут були майже такі ж великі, як він сам. Тому гаспод міг зійти хіба що за якогось жалюгідного тер'єра, А щури в Ангморпорку були досить розумними, щоб швиденько це зрозуміти. Його вже встигли вдарити копитами дві їздові кобили і ледь не переїхав віс, І він втратив слід. Вона замітала сліди, рухаючись туди й сюди, використовувала дахи і кілька разів переходила річку. Перевертні інстинктивно вміли замітати сліди. Зрештою, ті, що залишилися, були нащадками тих, хто з'ймів утекти від розлюченого натовпу. Менш хитрі перевертні не мали ані нащадків, ані могил. Кілька разів слід губився біля стіни чи хати з низьким дахом, і господ кульгав навколо, намагаючи знову його знайти. У його шизофренічному собачому мозку з'являлися і зникали випадкові думки. «Розумний пес врятував становище», – пробурмотів він. «І всі кажуть, хороший хлопчик». «Ні, не кажуть. Я допомагаю лише тому» що мені погрожували. Чудовий нюх. Я не хотів цього робити. Може, в тебе є кістка? Я лише уламок корабля в океані життя. Ось хто я. Хто тут хороший хлопчик? Замовкни. Сонце повзло високо в небі. Внизу, припавши носом до землі, повз господ. Вількінс розтолив штори. Кімната осяяло сонячним світлом. Вайм застогнав і повільно сів на тому, що залишилося від його ліжка. <гум> Лихо. Пробормотів він. «Котра година?» «Майже дев'ята ранку, сер», – сказав Дворецький. «Дев'ята ранку? І як можна вставати в такий час? Я зазвичай не встаю, доки не зникне денне світло». «Сер, але все змінилося, сер». Ваймс опустив погляд на клубок прострадл і ковдер. Вони обмоталися навколо його ніг і сплуталися у справжні сінькі вузли. Тоді він згадав сон. Він крокував містом. «Ну, гаразд, може не сон, може це був просто спогад. Адже він щовечора ходив містом». Частину його не здавалося. Частина Ваймза намагалася перейти до цивільного життя, але інша його частина рухалася, ні, прямувала в іншому ритмі. Йому здалося, що місто здається безлюдним, що прямувати ним важче, ніж зазвичай. «Сер, бажайте, щоб я вас поголив? Чи радше зробити це самостійно?» «Мені не подобається, коли люди тримають лезо біля мого обличчя», – сказав Ваймс. «Але якщо ти запряжеш коня та підготуєш карету...» Я якось спробую дістатися до ванної кімнати. Дуже дотепно, сер. Вайн ще раз викупався в ванні, просто щоб повторити ті нові враження. Загальний шум у маєтку свідчив про те, що година В наближалася. Леді Сибіл присвятила весіллю всю себе, як вона присвячувала себе викоріненню вродженої схильності болотяніх драконів до капловухості. Півдесятка кухарів в третій день поспіль порилися на кухні. Вони смажили цілого вола, і готували дивовижні речі з рідкісних фруктів. До цього часу для Сема Вайнза делікатесом була печінка без жилок. Висока кухня жважала делікатесом шматочки сиру на паличках, стромлених у половинки грейпфрутів. Його попередили, що зранку перед весіллям майбутній наречений не повинен бачити передбачувану наречену. Можливо, щоб зменшити шанси того, що наречений раптом утямиться і зробить ноги. Це його засмучувало. Йому хотілося з кимось поговорити. Якби він міг Поговорити з кимось, можливо, все б стало на свої місця. Він узяв бритву і подивився в дзеркало на обличчя капітана Семюля Вайнса. Колон відсалютував, а потім поглянув на моркву. «З тобою все добре. Здається, сон тобі не зашкодив би». Містом пронеслися різні способи сповістити населення про те, що настала 10-та година. Морква відвернувся від вікна. «Я здійснював пошуки», – сказав він. «Сьогодні прийшло ще троє добровольців». – сказав Колон. – Всі просяться приєднатися до армії пана Моркви. Це його трохи бентежило. – Добре. Щебень практикує з ними дуже базову підготовку, – сказав Колон. – У нього добре виходить. Після того, як він годину на них покричить, вони роблять усе, що я накажу. – Потрібно розставити усіх вільних вартових на дахах між палацом та невидною академією, – сказав Морква. – Там уже стоять найманці, – зауважив Колон, – і члени гільдії злодіїв. Вони злодії та найманці, мені. Переконайся, що хтось також буде слідкувати за вежою мистецтв. Сер? Так, сержанте. Ми тут говорили, я та інші вартові. Ну, що? Ми б могли уникнути зайвого клопоту, якби сходили до чаклунів та попросили їх. Капітан Вальмс ніколи не водився з магією. Ні, але, сержанте, жодної магії. Так, сер. Потісна варта готова? Так, сер. Усі когорти сяють пурпуром та золотом, сер. Правда? Дуже важливо, сер, мати чисті сяючі кагорти. Вселяє в ворогажах. Добре. Однак я не можу знайти капрала Нопса, сер. Це проблема? Ну, це означає, що почесна варта матиме кращий вигляд, сер. Він виконує спецзавдання. Хм, а ще не можу знайти і молодшого констебля Ангву. Сержанте, колон розправив плечі. Дзвони поволі згасали. А ти знав, що вона перевертень? Хм, капітан Ваймс якось натягкунув, сер. «І як він натякнув?» Колон зробив крок назад. Він якось сказав, «Фреде, вона чортів перевертень. Мені це не подобається ще більше, ніж тобі. Але ветінарі кажуть, що ми повинні брати і таких, і що краще перевертень, ніж вампір, чи зомбі, чи будь-яка інша нежить». Якось так натякнув. «Розумію». <кхм> сер, мені шкода. Просто переживімо цей день, Фреде. Просто переживімо. дзень зеленень дзень-дзень, дзень-дзеленень». «Ми навіть не стигли подарувати капітану годинник», – сумно сказав Морква, їстаючи його з оксамитового мішечка. «Він, мабуть, думає, що нам все одно. Напевно, він з нетерпінням чекав на цього годинника. Я знаю, це ж давня традиція». Останні кілька днів сер були дуже напруженими. У будь-якому випадку ми зможемо подарувати його після весілля. Морква поклав годинник назад у мішечок. Крокував у темряві під містом. Його очі вже звикли до Мороку. Він до смерті хотів курити, але морква попередив його. Просто візьми мішок, повернися назад, принеси тіло і не бери нічого собі. Люди поступово заповнювали велику залу невидної академії. З цього приводу Ваймс мав принципову позицію. Це був єдиний аспект весілля, в якому він мав принципову позицію. Він був не зовсім атеїстом, оскільки у світі з кількома тисячами божеств атеїзм був різновидом самогубства. Однак він не віддавав перевагу жодному з них і не розумів, яке їм діло до того, що він одружується. Тому він відхилив усі храми і церкви, а ось велика зала мала достатньо урочистий вигляд. Люди вважають, що в таких випадках це обов'язково. Насправді божества і не мали приходити. Однак у випадку, якщо б вони ну, суто теоретично вирішили завітати, вони повинні були б почуватися як вдома. Ваймс вирушив туди раніше, тому що немає в світі нічого непотрібнішого, ніж наречений перед весіллям. Взаємозамінні еми захопили маєток. На місце вже прибули двійкою швейцарів. Вони стояли у повній готовності запитувати, чим гостем ви були. Крізь вешталися чаклуни. Вони автоматично ставали гостями на весіллі і, безумовно, на прийомі після нього. Здається, одного смаженого вола буде недостатньо. Незважаючи на глибоку недовіру до магії, чаклунам він симпатизував. Вони не створювали проблем. Принаймні вони не створювали таких проблем, які б заважали йому. Щоправда, час від часу вони розривали часово-просторовий континуум або направляли каної дійсності занадто близько до білих вод хаосу, але ніколи не порушували законодавства. Доброго ранку, архіректоре, привітався Ваймс. Архіректор Маструм Редикуль, голова усіх чаклунів Анкморпорка, принаймні тих, хто ще був у доброму розумі, весело кивнув. Доброго ранку, капітане, сказав він. Не може не зауважити, день для весілля просто чудовий. Ага, просто чудовий. повторив скарбій. Огоре, сказав Редикуль. Він знову розгулявся. Не розуміє його, у когось є пігулки з сушених жаб. Для мастрома Редикуля, людини, яку сама природа створила для того, щоб жити на свіжому повітрі і радісно знищувати все, що лише могло ворухнутися в кущах, справжньою таємницею було те, чому скарбій, а його природа створила щоб цілісінький день сидіти у невеликій кімнаті, складаючи цифри, час від часу поринав у себе. Він пробував всілякі засоби, щоб, як він це називав, його розрядити. Це могли бути жорстокі розіграші, несподівані ранкові забіги, зазвичай від когось або від чогось. Але ще він любив вискакувати з-за дверей у масці вампіра що, на думку архіректора, повинно було вивести скарбія з себе та спрямувати ближче до реальності. Саму службу збирався правити декан, який ретельно її спланував. В парку не було офіційної служби для укладання цивільного шлюбу, окрім офіційної заяви на зразок «О, ну якщо я вже влип», він захоплено кивнув Ваймсу. «З такої поважної нагоди ми навіть почистили орган», – сказав він. «Ха-ха, орган», – повторив Скарбій. «І це потужний, найпотужніший ор…» – Редикуль зупинився і подав сигнал групі чаклунів-новобранців. Заберіть звідси скарбія і дайте йому трохи відпочити, гаразд, скомандував він. Здається, хтось знову нагодував його м'ясом. З далекого кінця великої зали почулося шипіння, а потім придушений писк. Веміс поглянув на химерний масив труп. Лише самі міхи качають восьморо студентів, сказав Редикуль, не звертаючи уваги на зойки тих самих студентів. Цей орган має три набори клавіш і сто додаткових ручок, у тому числі дванадцять ручок із позначкою знак запитання. «Здається, немає такої людини, яка змогла б на ньому грати, вічливо зауважив Ваймс. А тут нам якраз сильно пощастило. Ваймс почув звук, настільки гучний, що його слухові нерви відключилися. Коли вони знову підключилися десь на порозі нестерпного болю, вони почули вступ і надзвичайно викривлені акорди весільного маршу Фанделя. Той, хто грав цю дивовижну музику, лише нещодавно виявив, що інструмент не обмежується трьома наборами клавіш, і може видавати цілий спектр спеціальних акустичних ефектів, починаючи з метеоризмом і закінчуючи веселим куткудакенем. Серед усього цього вибухового коктейлю звуків іноді звучало просте «Уук» як знак визнання власної творчості. Десь під столом Вайм заволав. Дивовижно. І його створив... Не знаю. Але на кришці написано КТ Джонсон». Останній стогін, останній ефект – шарманка. Нарешті тиша. Хлопці. Наповнювали резервуари двадцять хвилин. Хізувався редикуль, встаючи та струшуючи одяг від пороху. Глаз божий, грай трохи стриманіше. Хороший хлопчик. Ок. Архіректор повернувся до Ваймза, на обличчя якого застигла стандартна передшлюбна гримаса. Зала поступово заповнювалася. «Я не експерт», – сказав він. «Але у тебе є обручки, чи не так?» «Так». «А хто виведе наречину до вівтаря?» І дядько горіщаус. Він трохи не спав на розуму, але вона наполягала. «А дружба хто?» «Що?» «Дружба. Друг нареченого. Він подає тобі обручку і повинен одружитися з нареченою, якщо ти втечеш». Декан ретельно вивчив це питання. Так, декане? «Точно», – сказав декан, який весь попередній день провів за книгою з етикету «Леді Дейдрив Вагон». «Коли вона з'явиться, точно повинна вийти за когось заміж. Не можна дозволити, щоб незаміжні наречені швендяли по всьому місту, провокуючи суспільні заворушення. Я зовсім забув про дружбу, сказав Ваймс. Бібліотекар, який перестав мучити орган і вирішив дати йому зарядитися, зрадів. Ук. А раз іди і знайди його, сказав Ридикуль. У тебе ще майже півгодини. Це не так просто. Вони ж на деревах не ростуть. Ук. Гадки не маю кого попросити. Ук. Бібліотекар дуже хотів стати дружбою. Дружбі дозволялося цілувати дружок, а їм не дозволялося тікати, тому він дуже засмутився коли Ваймс не погодив його кандидатуру. Виконувач обов'язків констебля Дуболом наполегливо піднімався сходами вежі мистецтв і що збурчав собі під ніс. Він знав, що не може скаржитися. Це було чесне жеребкування. Як сказав Морква, не можна наказувати подопічним робити те, чого сам не можеш зробити. Жуйці дісталася коротка соломинка, а це означало, ха-ха, довгий шлях наверх. Це означало, що якщо будуть якісь неприємності, він пропустить усе цікаве. Він не звернув жодної уваги на тонку мотузку, що звисала з вікна далеко вгорі. Якби він навіть її помітив, що з того? Це була просто мотузка. Гаспод вдивлявся у тіні. Звідкись у темряві почулося гарчання. Це було незвичайне собаче гарчання. Первісні люди чули такі звуки у найглибших печерах. Гаспод сів. Обрубок його хвоста невпевнено стукав по землі. «Я знав!» Що рано чи пізно знайду тебе, сказав він. Старий добрий нюх. Найтонший інструмент, відомій собаці, найтонший інструмент, відомій собаці. Знову почалося гарчання, господа заскавулів. Справа в тому, почав він. Розумієш, тут таке. Справа в тому, мене послали до тебе. Сучасна людина також могла почути такі звуки, незадовго до того, як стати покійником. Я тебе розумію. Не хочеш говорити, продовжував господ. Але справа в тому. «Так, я знаю, про що ти зараз думаєш». господ виконує накази людини. Гаспод змовницьки подивився через плече, ніби там могло бути щось гірше, ніж те, що перебувало перед ним. «Саме звідси у всіх собачих бід лапи ростуть, розумієш?» – не вгамовувався пес. «Цього навіть великий фіду не може второпати, розумієш? Ми з тобою бачили собаку гільді, правда? Чули, як вони виють. Отак, смерть людям усе все таке. Але під усім цим ховається страх, якийсь голос повторює «поганий пес». Він лунає не ззовні, він приходить зсередини, прямо з твоїх кісток. Собаку створила людина. Я це розумію. Хотілося б не розуміти, але вже так повелося, що розумію. Це моя сила розуміти. Я читав книги. Ну, жував книги. Темлява мовчала. І ти водночас і вовк, і людина, правильно? Так, тобі також важко. Я розумію. Подвійне життя. Але виходить, ти також частково собака. Тому що насправді собака – це наполовину вовка і наполовину людина. Ти правильно сказала. У нас навіть є імена. Ха. Тож наші тіла говорять нам одне, а свідомість говорить інше. Те життя собаки. Саме це означає бути собакою. Б'юся об заклад. Ти не можеш від нього втекти. Не, не завжди. Він твій господар. Темрява, що сили мовчало. Господу здавалося, що він почув рух. Він хоче, щоб ти повернулася. Річ у тім, що якщо він тебе знайде, то все. Він буде говорити, а ти будеш підкорятися. Але якщо ти повернешся із власної волі, то це вже буде твоє рішення. Людиною ти будеш щасливіша. Я маю на увазі, що я можу тобі запропонувати. Ловити щурів чи викушувати бліг? Розумієш, не знаю, як сказати. Може, це не така вже і проблема. Просто не не ходиш. шість 7 вечорів на місяць. Ангва завила. Поодинокі шерстинки, що ще залишилися на спині господа, стояли дибки. Він спробував згадати, де в нього яремна вена. Думаєш, я хотів за тобою плентатися, шукати тебе? Спитав він. Кожне слово було чистою правдою. Річ. Утім, фактично, я... Запинався пес. Тьфу. Собачив з собаки життя. Він трохи подумав і зітхнув. О, згадав. Це та, що на горлі, сказав він.